Бабуся переймається, виглядає їх. Вони на подвір'я, а тут і Палашка. Квапиться на ферму. Вона телятниця. Теляток у неї багато, більше як півтисячі. Їй на нічну зміну. Я на хвилинку, каже і сміється білими зубами. Напекла паляниць. Оце щойно на нате. Подала круглу паляницю. Бабуся втримує Палашку. Хоче її теж чимось почастувати. Ні, коли я побігла. Вона побігла, залишивши свою усмішку і свій веселий чорнобривий погляд Бабуся передавала паляницю Марті Паляниця ще тепла До її споду попричіплювався попілець і дівчинка здмухувала його А тим часом бабуся винесла у двох тарілочках пощільничку меду А собаці кісточок, який зберегла з обіду Шкода, що в нашої палашці завжди горить, сказала Дівчатка посідали на порозі Заходило сонце Я вкачала меду Хвалила бабуся і провадила Добре, що вас не було А то бджоли вас покусали б Ви ж ні за що б не всиділи Щоб нукнути носа куди не треба Відбившись на тарілках Позолотивши ламані шматки паляниці Західне проміння загусало в меду Марта і Леся Брали щільники просто пальцями Мочали паляницю в мед Паляницею підбирали краплі зі щільників Мед хмелів у теплому надвечір'ї, що повільно опускалося на землю, дівчатка оповідали, як половіють жита. Бабуся під першою столоною слухала. Медзі з не дочками стікав із дівчачих пальців. Швиденько підставляли паляницю, не їли, полизувати так смачно. На кінчиках язиків у горлі пахло квітами, а Діана гризла хісточки і не заздрила. Від вишень, від буску простяглися довгі тіні. Простяглися і Мартина, і Лесина, і бабусина. Дерева були непорушними. Дівчатка сиділи, бабуся стояла, а тіні росли. І було видно, що бабусина тінь голова підперта долонею. Людські тіні і горбочком собачки зливалися з тінями вишень, буску, єднаючись в одну. Небо єдналося із землею, Єдналося усе живе на землі. Шумів шлюз, і, умиваючи цю єдність, Похлюпувала, текла річка. Ставок дихав прохолодою. Прохолоду навівали город, садок. Плив безбережний вечір. Дорогою з вишумом провчала автомашина. Десь мукнула корова. Коли криниці брякнуло відро. Кожен звук близький, утішливий. Не хотілося ні про що розмовляти. Слухати вечір самих себе Бабуся, мабуть, думала Дідуся нема, а я все живу Якби той дідусь було дочекався до цього вечора Такого лагідного вечора ще ніколи не було Дух радіє Думка потонула у її душі Бабуся замовчала Насіювалися сутінки Невидима пелина вкривала обличчя молоко о Прозвучав зворушливий жіночий голос, в якому озвелися ласка і тепло, запрошення Кликала Лесина мама Звившись, відірвавшись від землі, блиснувши в сутінках в очицями, Діана кинулася до хвіртки Знала слово молоко ліпше, ніж своє ім'я Вчепившись лапами, хитала, відчиняла хвіртку Марта побігла, несла молоко, воно пахло вечором Літрова склянка-баночка по самісінькім вінця Літнього вечора з шумкою-пінкою Собачка поривалася дівчинці до грудей Канючила молока Курча своє байдуже Але з того ранку, як його загризено Дівчинка стала спостерігати, як Діана перемінюється Хоч здавалося, так само лащиться, перекидається Любить, щоб її промовляючи ніжним словом гладили І сама прилягає, повза животом Виявляючи відданість і вірність та вже не подає свою праву лапу за виграшки, а стриману, мов з почуттям поваги і солідністю. Щодня вона утверджувала свою незалежність. У її натурі визивалися інстинкти предків у піднятих сторожких вухах, у ще сторожкіших очах, у всій постаті з'явилося щось хиже, невпокорене, підступне, лежали, сиділи якось, ніби величністю, не лише курчата, кури боялися потрапити їй на очі а кішка з кошенятами обходили її десятою дорогою. Своїх курей і курчат більше не займала. Не погавкувала навіть на своїх горобців, які мостилися під дахом хлівця. Дозволяла своїм горобцям цвірінкати з вишень, з буску. Інколи вони всідалися на цинковий дешок, буде вулика. Не перечила й тоді. Але сусідські кури і курчата, горобці із сусідських гніць, ха-ха, спробували б.